І побачив на її куделі кілька зернин пшениці. А це ж звідки взялася пашниця. Хіба ж ви забули, що я сьогодні їздила до селекціонерів. І що вони? Мирослава вдавано зітхнула. Тільки на мої гіркі сльози зважили. Насипали свого щедротного зерна в шапочку. Я тоді скинула рукавиті, щоб і в них сипнули. Та не вийшло, по-моєму. У селекціонерів і залишили рукавички? Еге ж, Данило засміявся. І там вони будуть рости? Такі, як у вас не виростуть. Як твої рученята? Відходять. Іди до грубки. Вона ще тепла. І чого тільки не вміють ці ручати? Приклав їх до кахвин кольору ранньої весни і пішов до кумірчини зібрати щось на вечерю. Тільки тепер Страх охопив дівчину. Чого вона пішла до чужої хати? Хіба можна їй тут бути, вечеряти? Може, не одна вже приходила сюди? Може, того й ворота кигікають чаїним розпочем? Може, не раз він мав свято? А як хтось мався після того свята? Вона в сум'ятті одійшла від груби і знову зустрілася з поглядом матері. Він трохи заспокоїв дівчину. А тим часом розпашивий от радості Данило вже війшов з і здивувався. «Ти чого, Мирослава, стала такою?» «Якою?» Він пошукав слова. «Наче щойно вийшла з поганого сну». Дівчина призналась. «Мені лячно». «Чого?» «Так дівчата не роблять». «Як?» «Щоб самим іти в хату до хлопця». Він підійшов до неї. «Так ти уявиш, що ця хата твоя?» «Як же це уявити?» «Не чи журитися чи посміхнутися?» «Вигадаєш таке?» «Гаразд. Я тобі її сьогодні продаю». «Вважай, це вже твоя хата, а я прийшов до тебе в гості. Тепер берися за роботу». І готуй вечерю гост голові, значить. Безсовісний, так само сказала не голосом, а порухом уст, і почула, як потроху стали зникати сумніви. Не безсовісний, а закоханий. І тихо заспокоїв її тривогу. Справді закоханий. Коли ж то сталося? Теж не знайшла нічого розумнішого спитати. Тієї ночі як вітряк бавився снопом твоїх кіс, поклав руки на її коси. Тільки без рук. Вивинулась, не знаючи, що їй робити, радіти чи сумувати. І в цей час хтось легенько постукав у сінешні двері. Хто б це? Сполохано без голосу запитала Мирослава. Не знаю. Дивуючись, відповів Данило і пішов відчиняти. На порозі в змороженій широкій, мов дзвінки реї, тупцював дід корній, а біля воріт стояли заволохачені паморозю коні. То ти вдома? «Дома. Добрий вечір вам. Щось, може, трапилось? Та нічого такого й не трапилось. Полегшено зітхнув дід і простягнув Данилові обкручену жилами руку. Вам чого треба? А чого мені треба від тебе, дивується, чи хитрує старий? Хіба не можна постукатись до людини без усякої потреби? Та можна, заходьте до хати. Так, снігу нанесу. Краще поїду собі до стайні, бо коні потомились ні в року, захрипів давньою простудою старий. І все-таки що у вас? Старий знову зітхнув, закліпав віями, на яких поблискувала паморозь. І не хотілося б проти ночі казати чорте, що, але напевно й треба. Розумієш, повертаємося ми з Ярославом Гримичем аж з кам'янця, та й зустрічаємо на дорозі якесь одоробало з торбами, схоже на зарізяку. Носяра в нього он такий, а очі совою світять. Попросив цей горлоріз, щоб його трохи підвезли. Як підвести, то й підвезти, бо ж зима. Сів носань на сани, мов дітько почав те все теревенити, а коли довідався звідки ми, нагло й запитав, а вашого хваленого голову ще не зароганили?